În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată Fecioara în pânte ce va lua și va naște Fiul și vei pune numele lui Emanuel. Ceea ce se tâlcuiește, Dumnezeu este cu noi. Fras creștin, aceste cuvinte din prorocia Isaiei Ni le amintește astăzi Sfânta noastră Biserică prin Evanghelistul Matei, ca dovadă că s-a împlinit Scriptura. Evanghelia aceasta se citește în Duminica dinaintea nașterii Domnului Hristos pentru ca să ne pregătească cu vrednicie să întâmpinăm măreața zi a nașterii lui Isus Hristos, Fiului Dumnezeu, și împăratul nostru al creștinilor. Noi toți trebuie să simțim iubirea Lui de oameni, fiindcă a venit să ne mântuiască. Cei ce călătoresc în Italia și vizitează insula Corsico sunt atrași înainte de parfumul florilor mirositoare de rozmarin, de crin și trandafiri și altele. Așa și pe noi ne atrag spre Ieslea lui Isus, spre Betleemul din Iudea, cântările bisericii, și tot mai des anunță această zi plină de bucurie și de mântuire. Această zi plină de lumină când Dumnezeu se face om și se naște pe pământ sălășluindu-se printre noi păcătoși. O, ce mare minune este aceasta, fraților! De peste cinci mii de ani, păcatul lui Adam închisese ușile cerului. Oamenii ajunsese sclavii demonului și ai patimilor celor mai îngrozitoare, cu fundați în întunericul idolatriei și în umbra morții. Prin păcatul lui Adam, au ajuns așa de departe în rele și mai mult prin păcatele lor proprii, oamenii sfărâmaseră legăturile care îi unea cu Dumnezeu. Ei se revoltaseră contra celui atot puternic. De aceea și Dumnezeu se depărtaseră de acest pământ plin de nedreptăți și nu-i mai socotea ca fii ai săi căci răul ajunsese la extrem și vrajba între cer și pământ nespus de mari. De aceea, pentru a împăca cerul cu pământul, trebuia să se nască un mijlocitor, un om și în același timp și Dumnezeu. Un mijlocitor care să ne poată învăța calea, calea către fericire prin exemplul său. Și iată că acest mijlocitor care a venit să ne împace cu Tatăl Ceresc a fost vestit de Duhul Sfânt prin proroci cu sute și chiar mii de ani poporului evreu din a căruia seminție trebuia să se nască. Dar nu numai poporul evreu Aștepta un salvator ca să-i scape din robia diavolului. ci întreg neamul omenesc, căci Dumnezeu luminase pe unii înțelepți din fiecare popor ca să vadă și să aștepte pe trimisul lui Dumnezeu întrupat, pe liberatorul omenirii, pe mesia cuvântului Dumnezeu din cer. În istoria religiei omenirii găsim că așa așteptau chinejii pe un oarecare chiunțe, regele păstor, marele doctor al popoarelor, sfântul care va veni din cer ca să mântuiască lumea. Așa ziceau ei. Un scriitor vechi numit Confucius a scris că a auzit atunci vorbindu-se că în părțile occidentale se va ridica un om sfânt care va face un ocean de fapte bune. El va veni din cer și va avea toată puterea pe pământ. Egiptenii așteptau și ei pe Isis, mama neamului omenesc, care va naște pe Horus, eroul care va zdrobi pe Tifon, vrăjmașul neamului omenesc, adică pe diavolul. Indienii așteptau și ei pe Brahma sau Vishnu, care va apare în chip omenesc, va sfârma puterea celui rău, îi va răsturna tronul și va repara ruinile omenirii. Persii așteptau pe Mitra, mijlocitorul suprem, Va biruit pe Ahriman, spiritul cel rău, și va uni într-o singură familie omenirea întreagă, cu o limbă și cu un sceptru. În Japonia, în Siham, în Tibet, pretutindenea popoarele din Orient așteptau pe un Dumnezeu venit din cer pe pământ ca să învețe pe oameni și să repare greșelile lor. Popoarele din America ziceau că purul va trimite din cer pe propriul său fiu pentru a extermina șarpele. Mexicanii credeau într-o transformare religioasă pentru a înlocui sacrificiile omenești. Aceeași așteptare, aceeași nădejde se observă la popoarele din Occident. La Atena și la Roma... S-au dezvoltat două din cele mai mari civilizațiuni din vechime, dar de la aceste înălțimi, privirea lor zărește mai curată și mai luminoasă figura aceluia care trebuia să vină. Filosoful înțelep Socrate spune ucenicilor lui zicând, să nu cerem nimic zeilor, să așteptăm că un trimis din cer va veni ca să ne învețe datoriile noastre către zei și către oameni și să ne nădăjduim în bunătatea divină că această zi nu este departe. Puternica Romă de atunci asculta cu fericire cuvântul celui mai puternic orator al lor, numit Cicerone, care îi anunța că un rege universal va veni și va cărmui toate popoarele sub un stăpân comun, Dumnezeu, rege văzut al tuturor oamenilor. De asemenea, marele poet al Romei, Virgiliu, în cântările lui, pomenea de un prinț fiu al cerului, vlăstar iubit al zeilor, el vedea globul pământesc clătinându-se în fundamentele sale. Pământul, mările și cerul tresaltă de bucurie și salută era cea nouă ce era să se deschidă. Și așa toate popoarele așteptau cu nerăbdare venirea izbăvirei lor. Dar fiecare, după cum puteau, și după cum erau mai bine inspirați, unii ziceau că va veni din Orient, alții că din Occident. Dar din Iudeia trebuia să vină izbăvitorul după scripturi, după cum se anunțase prin proroci. Acest popor evreu știa și când va veni acest trimis și unde se va naște. Poporul iudeu avea profeții săi. Glasurile lor inspirate de Dumnezeu nu înceta de a le făgădui un mântuitor. Prorocul Isaia s-a ridicat și a descoperit cu cea mai mare precizie portretul trimisului lui Dumnezeu. El zice că va fi prunc mic, că prunc s-a născut și s-a dat nou. El zice că se va naște din fecioară. Iată fecioara în pânte ce va lua și va naște fiu. Și se cheamă numele lui Emanuel. Înger de mare sfat, sfetnic minunat, Dumnezeu tare biruitor. Domnul Păcii, Părintele veacului ce va să fie. Acesta este Fiul lui Dumnezeu. El va învia din morți, el va deschide ochii orbilor și urechile surzilor. Atunci va sări știopul ca cerbul și se va limpezi limba gângavilor. Și prorocul Miheia anunța locul nașterii sale chiar, zicând, Și tu, Betleeme, casa eufratului, mic ești dintre miile iudei că din tine va ieși mie să fie povățuitor în Israel. Și așa Dumnezeu a căutat să convingă și să întoarcă pe fiii rătăciți și revoltați acasă. Dar în zadar, prin povețile prorocilor care le descoperea atât de clar chipul fiului său, ca să-l cunoască, ei tot nu l-au cunoscut. Omenirea era înnăbușită de toate vițiile și decăzută că nu putea să ridice capul și să privească cerul. Nimic nu se schimbase pe pământ și răul rămăsese aproape general. Nu mai era decât un singur mijloc și fără îndoială sublim și hotărâtor. Pentru că lumea, nu voia să vină la Dumnezeu, să a hotărât Dumnezeu să vină la lume și să se sălășuiască în mijlocul făpturilor sale răzvrătite. Și la plinirea vremii, când a vrut Dumnezeu să s sălășluit în pântecele Fecioarei Maria, prin vestea cea bună adusă de Arhanghelul Gavril și prin aprobarea, zmerite Fecioare Maria. Trecuse nouă luni de când Îngerul Gabriel a duse vestea din cer Mariei, că va naște fiul. Era aproape momentul în care fiul lui Dumnezeu trebuia să se nască în lume. Iosif și Maria locuiau în Nazaret, la o depărtare de peste 120 de kilometri de Betleem. Ei nu aveau niciun motiv ca să se ducă în patria lui David, la Betleem. Dar se împlini prorociile. Dumnezeu s-a slujit de un mijloc. A însuflat pe împăratul Romei, care domnea în lux și bogăție, și era cel mai puternic din întreaga lume, atunci, cu puterea armelor subjugase popoarele, și acum voia să știe veniturile, bogățiile sale, și să numere pe toți oamenii, să măsoare țările și să vadă ce impozite va putea să scoată. În Iudeia toată țara e în mișcare. Roma vrea să știe câți urmași ai lui Avram și Iacob au mai rămas în țara părinților lor. Și la glasul împăratului Romei, nenorociții evrei se duc să se înscrie în registrele mai marilor stăpânirii romani. Împăratul Octavian August, într-adevăr, era cel mai puternic împărat care ocrotea religia păgână și înflorise mult arta și științele, ca amăgise mult lumea prin acestea căci toți ziceau că trăiesc în veacul de aur, veacul lui August. Și într-adevăr, el făcea pe placul lor și lumea păgână era mulțumită de el. Iată ce spune împăratul Octavian August. Am hotărât pentru popor și nobilime să se serbeze 47 de jocuri, din care fiecare m-a costat 3 milioane bani. Banii vremii, în aceste jocuri s-au luptat o mie de lei, o mie de porci, o mie de cerbi și o mie de struți. Eu am biruit Galia, am învins Spania, am umilit Grecia, am supus stăpânirii mele Asia și Africa, am subjugat pe Germani și toate popoarele pământului se închină înaintea mea ca înaintea lui Dumnezeu. Ce vorbe mari, ce mândrie pe el. Și tocmai în timpul acesta a ales și Dumnezeu ca să se nască fiul său într-o peșteră săracă în Becleien. El nu știa că Dumnezeu prin poruncile pe care le da va aduce la îndeplinire planurile lui fiindcă odată cu nașterea Domnului Isus Hristos a început să se facă și numărătoarea anilor în toată lumea. Era schimbarea omenirii, venise izbăvirea cea de mult așteptată. În fundul Galilei, într-un sat nensemnat, într-o casă săracă a unui dulgher și femeia sa, așteptau nașterea unui copil. Dumnezeu vrea ca acest copil să se nască în Betleiem. Face un semn cezarului, cum știe el ca creator, iar cezarul, ca o slugă inconștientă, poruncește tuturor supușilor săi ca să-și înscrie numele în registrele publice. Locuitorii din Nazaret primesc porunca ca să se ducă în orașul de unde își trage neamul fiecare spre a se înfățișa delegatului împărătesc. Pentru Iosif și Maria, porunca dată de Împăratul Roman, este porunca însuși a lui Dumnezeu. Ei plecare pe jos și după o călătorie de câteva zile, ajung spre seară la Betleem, orașul lui David, strămoșul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se numește Hristos. Maria și Iosif, nu s-au dus în Betlehem decât că se trăgeau din familia regală și că Isus din Nazaret este cu adevărat fiul lui David, după cum au spus mai înainte prorocii. Nimeni nu vedea mâna care cârmuiește toate din înălțime și nimeni azi încă nu poate să pătrundă tainele lui Dumnezeu în o cârmuire a lumii. Oamenii zic după mintea lor, în fel de fel de chipuri. În acea noapte sfântă, orășelul Betleem dormea fără să se îngrijească că Dumnezeu l-a cercetat și fără să-i pară rău că i-a închis porțile și nu l-a primit în casele lor. Să facem și noi o călătorie până la Betleem pe aripile credinței noastre. Și să vedem pe cuvântul lui Dumnezeu care s-a făcut om și s-a arătat nou. Dar ce vedem acolo? Un stau, un dulgher, o femeie săracă, puține paie, un copil mic tremurând de frig. O, Doamne, acesta este fiul Tău. Acest umil copil este oare... Acela care a fost așteptat de mai bine de 5.000 de ani, anunțat de atâția profeți, împăratul slavei și domnul păcii ca să vină în lume. De ce a ales această stare atât de umilită, Doamne? Pentru ca să se facă iubit de oameni și să-l cunoască și să poată să-l urmeze și să le dea învățătură mântuitoare. Căci blestemul ce era asupra omenirii din cauza păcatului lui Adam, făcuse ca omenirea să, să nu mai poată privi, fără mâhnire, divinitatea. Și o mare frică le stăpânea sufletul față de Dumnezeu. De aceea, în pustie, când vorbea Dumnezeu cu Moise, se zguduia pământul și mulți mureau de frică. În Betleem, aici Dumnezeu își acopere mărirea sa cu un văl, ascunzându-și slava și dumnezeirea și puterea sa sub trăsăturile naturei omenești, în chipul unui copil mic. Împăratul cerului și al pământului se naște în suferințe, într-o iesle rece, în sărăcie mare. Priviți ce nu-i lipsește casa, focul, căldura, cele convenabile și toată. Așa că de mic ne-a arătat calea de urmat. Calea lepădării de, de, de, de sine, nu ai iubirii de noi, ai dezmerdărilor vieții acesteia trecătoare. De aceea evreii nu l-au cunoscut și o parte dintre ei și astăzi le așteaptă. În acest timp de aproape 2000 de ani, mulți au fost înșelați de câte un vrăjitor, căruia i-au zis ei Mesia. Și târziu, după ce au ascultat de ei, de acești vrăjitori, au văzut că s-au înșelat. Și așa din toate popoarele lumii fras creștini. unei au crezut, Alții n-au crezut în Fiul lui Dumnezeu. În Fiul acesta a ceresc născut în peștera din Betleem. Dar totuși, în toate popoarele se află creștini și ucenici ai lui Isus. Și până la ziua judecății, când va veni a doua oară să judece vii și morții, va mai fi încă timp de a recunoaște pe Isus ca Fiul al Lui Dumnezeu și Mântuitor. Cine nu se va întoarce până atunci, va rămâne în pieirea veșnică. Peștera unde s-a născut Isus, există și astăzi în Betleiu. Și acolo s-a ridicat o biserică, dar nu numai acolo, pe tot pământul s a înălțat biserici, unde în fiecare zi de sărbătoare se repetă minunea din peștera Betleemului prin Sfânta Liturghie, însă cu o singură deosebire. Atunci Iisus s-a arătat oamenilor față către față, iar la Sfânta Liturghie se arată învăluit în taină, sub chipul pâinei și al vinului. Atunci s-a arătat prunc culcat în iesle, acum se arată prin pâine și vin în pătir. Atunci o fecioară l-a născut, acum biserica îl ține în brațele ei. Fecioara cea curată este biserica creștină, ortodoxă. Bătrânul Iosif închipuiește Vechiul Testament, cât și poporul ales care a crezut și va crede până la sfârșitul veacurilor. Betleemul este lumea cea împietrită, care nu l-a primit. Peștera este altarul unde se săvârșesc toate tainele. Eslea este sfântul potir din care ne împărtășim noi creștini. Sfinții părinții au rânduit în mod tradițional ca să se prăznuiască nașterea Domnului o dată pe an la 25 decembrie. S-a rânduit la sfârșitul anului pentru că și Domnul Hristos a venit în lume către sfârșitul veacurilor, să împlinească legea și în vreme de iarnă, când inimile oamenilor sunt reci și lipsite de căldura lui Hristos. Dar nașterea Domnului Hristos a fost cu totul altfel decât a noastră a oamenilor păcătoși. El care s-a născut fără de păcat, Trebuia să se nască mai presus de păcătoși. În primul rând, Fecioara Maria n-a avut nicio durere la naștere și cheile fecioriei nu i s-au stricat. Pruncul Iisus a ieșit din pântecele său în brațele Fecioarei Maria. Așa s-a pomenit cu el în brațele ei, așa cum mai târziu, cu același trup, Iisus a intrat la ucenici prin ușile încuiate după înviere. Pecioara Maria, la naștere, l-a așezat în iesle pe paie și l-a înfășat cu scutece, iar voii, animalele, suflau să-i facă căldură. Sfânta Biserică se pregătește pentru marele praznic care stă înainte și se îmbracă în veșminte noi și luminoase. Se împodobește ca să primească pe mirele ei Isus Hristos. De aceea, în acest timp, auzim cântându-se tot mai des, Hristos se naște Slăviți-l, Hristos din ceruri întâmpinați-l, Hristos pe pământ, înălțați-vă, mai presus de cele pământești. Acum rămâne să vedem cum se cade să ne pregătim și noi creștinii pentru a-L întâmpina pe Isus Hristos, Împăratul și Mântuitorul nostru? Căci fără o pregătire duhovnicească, din partea noastră, în zadar sunt pentru noi toate slujbele chiar, cântările, pădoabele bisericii. Cu mult mai mult zadarnică va fi orice pregătire pământească, trupească, pregătire plină de griji că nu și-au cumpărat haine noi, mâncări, băuturi, brad, dulciuri, nu s-au asigurat să petreacă cât mai bine în și distracții. Sfânta că nu ne oprește a nu ne îngriji și de cele trebuincioase trupului, ca să se veselească și el împreună cu sufletul, pentru că trupul închipuiește pe bătrânul Iosif logodnicul Maicii Domnului, iar sufletul și mintea închipuiește pe Fecioara Maria. Amândoi trebuie să se bucure de nașterea pruncului, de nașterea Fiului Lui Dumnezeu. Cu nimic nu ne vom putea mai bine pregăti pentru marele praznic al nașterii Domnului numai dacă vom face ce ne învață Sfânta Biserică, adică să ne curățim casa sufletului prin spovedanie cât mai sinceră și curată, până la umilință, să ne îmbrăcăm în haina cea nouă a pocăinței, să ne pregătim masa inimii noastre cu tot felul de fapte bune, să punem acolo asemenea magilor aur lămurit care este dragostea creștină căci cine are dragoste adevărată, sinceră, îl câștigă pe Dumnezeu, căci Dumnezeu este dragoste. Să punem lângă aur tămâie curată, adică sfântă rugăciune, căci ea este Maica tuturor faptelor bune și ea călătorește odată cu omul de la nașterea lui și până la moarte. Rugați-vă pentru preoți, rugați-vă unii pentru alții, rugați-vă pentru cei adormiți, aduceți-vă aminte de cei în suferință, de cei din spitale bolnavi, de toți necăjiții și asupriți din toată lumea. Și dacă vreți să aduce și puține scute celui Hristos, bucurați și copilașii cei săraci cu cele de folos și făcând așa, ne vom asemăna magilor și păstorilor care au adus daruri pruncului Isus. Pe lângă acestea să punem pe masa bunătăților și alte virtuți, blândețe, răbdare, iertare, post și milostenie, și să facem trăirea noastră cât mai curată, ca în clipa când oaspetele cel mult așteptat va intra în casa noastră, în clipa când îl vom primi prin Sfânta Împărtășanie pe pruncul Isus, să se odihnească în ieslea inimii noastre și să lumineze ieslea inimii noastre. Atunci se va naște în noi. Îl vom vedea față către față. Vom cina cu el și îi vom închina darurile faptelor bune. În clipa aceea vom deveni o biserică vie. Trupul peșteră, mintea fecioară, gândurile curate. Căci vom putea cânta slavoslovii și noi împreună cu îngerii și cu păstorii. De acum fecioara și cu bătrânul Iosif au ajuns la Betleem. Sunt obosiți de cale. Clipa nașterii se apropie. Iosif trudit în zadar bate din ușă în ușă, din poartă în poartă, că nimeni nu-l primește. Afară este iarnă și peștera departe. Iată steaua începe să-și arate lumina pe cer. Să mergem pe urmele luminii ei. Iată și magii din depărtări se pregătesc de cale să aducă daruri cele alese, să-i însoțim și noi la drum. Să pășim mereu pe calea pocăinții, a rugăciunii și să dăruim și noi Domnului ce nu i-au dat evrei, să-i dăm noi creștini. Aceia i-au dat o iesle săracă și rece. Noi să-i dăm inimile noastre pline de căldura dragostei. Să deschidem inima noastră pentru el și să-l primim, să-l simțim în inima noastră cu toată dragostea. El, Dumnezeu, înconjurat de oștile îngerești, de serafim și heruvim, s-a pogorât într-o peșteră săracă. În numele cui și pentru cine a venit? Credința noastră răspunde la această întrebare. Pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire, de aceea să și plângem văzându-ne neputința noastră de a-l primi și de a-l slăvi după datorie și după cum s-ar cădea. Să suspinăm că nu putem face nici măcar ce au făcut înaintașii noștri, care-l adorau plin de fapte bune și-i aduceau în ieslea lui viața cea mai sfântă și curată. Să ne cutremurăm de nemernicia noastră și să-l întâmpinăm cu umilința inimii, dar și cu nădejde nestrămutată în mila și bunătatea Lui. Căci dacă împărații și domnii Pământului fac ieri deținuților, greșiților, greșiților țării și legii, când li se nasc în fiu dorit al lor, cu mult mai mult Dumnezeu, împăratul cerului și al Pământului, ne va grația și pe noi, osândiții, greșiții și călcătorii legii Lui, la nașterea Fiului Său, Iisus Hristos. Doamne Iisuse mielușelul lui Dumnezeu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din sunt eu, vino și în ieslea săracului meu suflet și luminează-L cu lumina strălucirii Tale, făcându-l locaș dumnezeiesc ca să fiu cu tine în toate zilele vieții mele, în vecii vecilor. Amin. Amin.